В мить Тідеїд обігнав його однокопитими кіньми і інших далеко усіх за собою лишив, бо Афіна коням снаги надихнула і славу йому дарувала. Слідом за ним син Атрея промчав, Менелай русокудрий. антилох до баских гукнув тоді батькових коней. Ну, наддайте і ви. І біжіть якомога жвабіше. Я не наказую вам за тими змагатися кіньми, що тідеєть ними серцем відважний керує, а фіна швидкості їм надала і славу йому дарувала. Коней отрідових лиш дожиніть, лиш одних не відстаньте. Отже, мерщій уперед, щоб соромом вас не окрила. Ета кобила «Чого ж ви відстали, мої найдорожчі? От що тепер я скажу, неодмінно це сповнитись має. Ласки від Нестора, Люду Керманича, вже вам надалі. Не сподіватись, одразу вас гострою міддю зітне він. Тільки-но гіршу взяли б через лінущі ми нагороду. Мчіть же мерщій навздогін, летіть якомога жвавіше». Якось уже примудрюся в найвужчому місці дороги миттю прорватись вперед. От мене тоді не втече він. Мовив він так і вони, господарів окрик почувши, бігли проворніше деякий час. Але серед дороги звуження шляху нерівного, вздрівань тілох войовничий. В ґрунтів вибоїна там утворилась, де води зимові землю розмили, і місцевості тої поглибили рівень. Щоб не зіткнутися там, керував Менелай обережно. Антілох тоді коней погнав своїх однокопитих, збочивши трохи і мчав, що є духу над краєм дороги. Остроху повний тоді Менелай антілохові крикнув «Не шаліній уже так!» «Антілоху, гамуй своїх коней! Надто ж дорога вузька! Обганятимеш далі, де ширше! Лихо нам буде обом, як щепляться тут колісниці!» Мовив він так, а той, вдаючи ніби слів тих не чує, коней ще швидше погнав, батогом їх шмагаючи сильно, скільки простору! Закинутий з розмаху диск пролітає, пущений з рук юнака, що свою випробовує силу. Стільки неслись вони поруч, та врешті позаду лишились коні-атрідові. Їх поганяти вже й сам перестав він, щоб на вузькім не зіткнулися коні їх однокопиті. Не перекинули б повозів, сплетених міцно, самі ж бо... Щоб не попадали в пил, пориваючись до перемоги. Крикнув з обуренням гнівним тоді Минелай, русокудрий в цілому світі чиє Антілоху вредніший за тебе. Мчись же. А досі розумним вважали й тебе, між Ахеїв, та без клятви тепер не здобути тобі нагороди. Мовивши так, Минелай, до коней звернувся і крикнув «Не відставайте, хоч серцем засмучені ви, не боріться! Адже раніше в тих коней потомляться ноги і коліна, аніж у вас давно, бо обом'єм минулася юність!» Так він гукнув, а вони, владаревим настрашені криком, швидше побігли і коней передніх небавом дігнали. Аргеї на зборах, сиділи народних і пильно стежили, як піднімаючи куряву коні, змагались, і до меней, що над крітом владарить, їх перший помітив. Осторонь зборів окремо сидів він на місці, дозорнім. Окрик візничого вчувши, здаля він пізнав його звучний голос, угледів також. І коня, що летів попереду, кінь вонамась був каштановий весь, І тільки на лобі пляма у нього біліла, як місяць у повні округла.